5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi, la Europa FM. Porque el salario es pequeño, de no tengo dinero. Pe Grazie. 12 iulie, <laughs> iulie ce zi mare, politicienii din România au registrat o premieră europeană, aș zice, când în urmă cu 6 ani, un ministru a fost condamnat la închisoare cu executare când era în funcție. Relu Fenechiu, ministru PNL a transporturilor în guvernul Ponta, a fost condamnat pe 12 iulie 2013 în dosarul transformatorul la 5 ani de închisoare cu executare. Decizia nu era definitivă, dar Relu Fenechiu a demisionat din guvern. Sentința definitivă de 5 ani după gratie a venit în ianuarie 2014, câteva luni mai târziu. Relu Fenechiu a ieșit din pușcărie după 3 ani și jumătate și a declarat că nu se mai întoarce în politică. Iar fi fost și greu pentru că 3 ani după executarea pedepsei nu are dreptul să ocupe funcții publice. Voi face afaceri atât timp cât statul îmi va da voie să facă acest lucru. Un om face afaceri dacă este lăsat să și câștige ceva. Dacă statul român consideră că tot ceea ce câștig trebuie să i dau lui, atunci va trebui să găsesc o soluție, pentru că trebuie să mă întrețin și familia. Relu Fenechiu a fost acuzat, judecat și condamnat, pentru că prin firmele sale a vândut transformatoare și întrerupătoare uzate și vechi la prețuri de mărfuri noi către o companie de stat, cu complicitatea fostei a instituției, când Relu Fenechiu a ieșit din închisoare, prejudiciul de aproape 6 milioane de lei nu era încă recuperat. Pe 12 iulie 1990, liderul sovietic Boris Yeltsin a demisionat din Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Se întâmpla la numai două zile după realegerea lui Mihail Gorbachev, rivalul lui Yeltsin în fruntea Partidului Comunist. Ca glava vârstei de vlasti ca lider al Parlamentului Republicii trebuie să îndeplinesc dorința poporului și a reprezentanților săi. În acord cu promisiunile făcute în campania electorală, îmi anunț demisia din Partidul Comunist. Pentru a îmbunătăți activitatea Sovietelor, mă declar pregătit să lucrez cu toate partidele și organizațiile Republicii, a spus Boris Yelțen în fața delegaților la Congres. El era de câțiva ani în disgrația liderilor comuniști, dar prin această demisie a dat semnalul că dorește ca și Rusia să aibă un sistem cu mai multe partide. Era vorba de un atac direct la Gorbachev, care voia reforme, dar nu prea multe reforme. Dar istoria nu mai putea fi oprită, anul următor steaua politică a lui Gorbachev a început să apună, iar la finele lui 1991 Uniunea Sovietică a fost dizolvată. Boris Yelțen a devenit primul președinte liber ales din istoria Rusiei. Pe 12 iulie 1998, Franța a câștigat în premieră Campionatul Mondial de Fotbal, competiție pe care o și găzduia în acel an Pentru Franța a fost o premieră și faptul că a ajuns în finală Atunci francezii au învins pe brazilieni, deținătorii titlului în acel moment Cu neașteptat 3 la 0 Asta era imnul, Campionat Campionat la, la Copa de la Vida, nu știu ce a fost pentru a șase oară când turneul a fost câștigat de țara gazdă. Înaintea Franței au mai reușit acest lucru Uruguay, Italia, Anglia, Germania și Argentina. Dominația Franței a continuat și la campionatul european din 2000, pe care l-a câștigat atunci în fața Italiei. Pe 12 iulie 1962, trupa de Rolling Stones a debutat într-un club din Londra. A fost înființată de Mick Jagger și Keith Richards Foști colegi de școală, iar numele Le-a fost inspirat de un cântec interpretat de Muddy Waters. În primăvara lui 1963, directorul artistic Al casei de discuri Deca, rămas în istorie pentru că I-a refuzat pe cei de la Beatles Le-a pus în fața un contract pe care Băieții de la Rolling Stones L-au semnat. El a ajuns, ei Sau mă rog, producătorul A ajuns la Rolling Stones la recomandarea Unei dintre membrii trupei Beatles Chitaristul George Harrison în fine, tot pe 12 iulie 1962, cântărețul american Ray Charles a ajuns pe primul loc în clasamentul din Marea Britanie cu melodia I Can't Stop Loving You. A fost singurul lui number one din Marea Britanie. Melodia a fost de mare succes și în Statele Unite unde a ajuns tot pe primul loc. Pe lângă I Can't Stop Loving You, Ray Charles a mai avut de-a lungul carierei alte două hituri care au ajuns în fruntea clasamentului american. Hit The Road Jack și Georgia on My Mind. I made up my mind To live in memory Of the lonesome time I can't stop wanting you It's useless to say So I'll just live my life in yeah, dreams, dreams of yesterday. Those happy hours.